درسمه پارکی د سورۃ الانفطار نا درس بسم الله الرحمن الرحیم اذا السما انفترت کله اسمان بوچوی د الله حکم د پار درا خوشي دود ملائكو اے قیامت چې خیمیږي د اسمان بوچوي او بینته ملائک به ترا او د محشر د میدان نه بغیر واچي لکه مخ کیدل تی رو سوره فرقان کی و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه تنزیلا پک کمر اسمان بهوشوی پور یز شرع اور کز بکڑے شی ملائک پ یو ډیر زیاد ته اعداد را کوزولو شرع اسمان به او ملائك بد الله په حکم را خوشي اذ السما ان فتوارت كلج اسمان به وچوي په حکم د الله او ملائك به را خوشي و اذل كا خبن تثرت كلج بستوري روضديگي اذا استوري برو غورزي يورو به جوړيږي واذل بحار فجرت او کلچ ذا سمندورنا روان پکليشي باز بازه تا او د ټولو نه یو بحر به جوړشي ابياب د ټول ختم شي او دا ووتشي وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کَلَچِ سَمَنْدُرُنَا فُجِّرَتْ روان بکریشی باز باز تا او دی تولونا بحر واحد بجورشی او بب ختمشی او چبشی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ کل چ قبر نرا کولاو بکړېشي امڑی بذاهې نرا وېستېشي وایذل قبور بعثرت کل چ قبر نرا کولاو بکړېشي اواز علماو لکه امام فرما ناکړې د بعثرت اخرجت ما فی بطنها من الذهب والفدوا وذالك من اشراط الساعه د قیامت نه خبر دای دازم کا بسر زرم بار او غرزي سپینزر بم بار او غرزي تاسو ګورئ سورہ سورہ معاذین چې مخ کې پته نه لګیدا او سرور او روزی یو خو ایدا سی وجد پټرولو ډیزلو بک بازی بیماری لہ ضرورتونو دیر کم با پا تکریف ملاوی دن. واشی گو رد آغی کویان نهرو روان دي کویلی رویستی سرزر رووطل نورم آدن رووطل نو داد قیامت نخدا چې دنیا بطول سر لراشید تاسو گو را ای خبرا رستر رز پا دو دا او خزموږ دی آداس مطابق مشرانو سشین نږدې او تکلیفو. نو غره د چته نو واجب ایدا موږ باندې رحم دې موږ نه کانسو یوز کارس دا د قیامت نه خه دا چې ډیر شول دا نه نه خه داغه نمخ کې فی انورم ډیر تکلیفو. هو د نبی علیہ السلام پر زمانہ کې صحابه کرام سمره لږی تندې تیری کړی او سو شو میاشتي کور کې اور نه بلې دو نبی عليه الصلاه والسلام او ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها خپل خریته وای وای میاش برو خطا پری بوته بل برو خطا پری بوته بل درېمه برو خطا خو زمون کور کې به اور بل نشو اور خو شته پاره بلې سونه چې اوی د پاره اور بل کړي وې د قیامت نهښ ده چې دنیا به سر ترا شي هربه شکر به ختممیږ و قوور روثرات و قوبور او بغثررات ادا بتا تاګور او اما مشاهدم دا او د شریت خبره ده سومره چې قوم مسلمانان دی د اوګوي نو ایمان او مجبب تهوي. سمر شي دنیا ډیر رښوی نو خلکو یې افریخي کني دی افریخي بایا سو را سو را خبري دی دیر دیر دیر او خوله غصم ملکونو کې چې مسلمانان دي د رخلې مسلمانۍ یو بوډا سره موږ چلته کېو تبلیغ کې بحث لو ډیر نیک سره قرآن ترجمې سره هم ډیر شوق ناوی افریخي لاله یو تل په شوق مکاتل په ما ته ازل تطوش کوی غویسه شتا سیم نه دروځی نه صبح سه نبی رسول الله بکور ترا غذا سه ده شاخ وخت کې وې سشتا نه کورون نو جواب راغی چې سنیشتا وې زپس زمانو روزه ده نفلی روزه یې نه د زوال نمو کې کول شي کله چې اولس بځی چا د پښمنینې څخه ډلی لید یوه دغه وخت نیت وک نو مروزه سکیږي وې چې سنیشتا بس زمان روزه ده وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ كَلَّا شَقَرْنَا كَلاَ خَلاَءُ بَكْرِشِي اَذْمَكَ بَخْضَلْ ذَرَان بُجُ نَرَوْ غُرْزَيْ لَك سُوْرَةِ زِلْزَال كِہ تَفْسِیل رَاشِي وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَشْقَالَهَا زْمَكَ بَخْضَلْ ذَرَان بُجُ نَرَوْ غُرْزَيْ داې غټې غټې دتونو غوندې د سروزرو ټوکړی به پرتی وي او میدانې محشر ته چې سووک نو د سررو سر ودرېږي دا غ معل دی چې ماد جه غلا کړی وه او د دی ووجې د او د دی وجهه خپل رور مې وجللی او اب او سات ور سره جااړی روان ب شي هلته په مال سووځ کوي چېګې د سرروغستتن به په وګر هواللي وَاِذَا الْقُبُورُ بُعُثِرَتْ کَلَا چِ قَبْرُنَا رَاکُلَا وَبَكْلِشِ نُدَا کَارُنَا چُوشِ عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ پوحا بشی او نفس هاگا چلوان رالی گلی او رُسْتوی پریخی هر چالب پتعو لگی چه ده ده دیرازی ده پارسرالی گلی دی علیمت نفسن پوح بشی حریعو نفس ما قدمت آغا چنوان دی لی گلی دی و ما اخرت آغا چرستو اپریخینی ایسا نیسا مخیلی گی ایسا رستو پا دیگی بعضی آثار و کراگلی وی جسوک مرشی نگو رزمونگ آم بنی آدم و مشاهده ده و یرا سپریخی کنا او ملائک وی وی مخ کی سلیگلی کنا سو سو جو نشل ملائک پل منز کی وی یرا دا سڑیخ و مرش و مخ کی سلیگلی دی قبر دا پارا او بنی آدم وی یرا رسوی واړه واړه وار بچی پاتشو او ملائک وی سی مخ کی دی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ پوهه بشي هر يو نفسا چې روان دي لېګلې او اخرت او رشتي پریخي دي وصلی الله تعالی علی خیره خلق محمدین الہی او صحابه